خواص د اسم ذکر کیندل مصنف فرمایلی الله من جمع د خاصتوند خاصا و ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره یا اد سی تاریک پکے مے اختصو بہ حقیقت واحدت یو حقیقت پورے خاص بل جس کی نہ موجودگی پدے باندہ بعض اسماء غریب ہندے الف لام نہ داخل اچ لگا اسماء اشارات شل او زمایر دی پدوی لري پلان نه داخلی او حالان کی اسما دی او تخوی دی ومن خواصی دخول اللام بعضی دو خواص د اسم نا دخول د الف لام دی دخول د لام دی جواب دادین خاصه په دو قسمه باندې ده یو خاصه شامل ده او بلا خاصه غیر شامله ده خاصه شامله ده ته وی چه طول و افرادو ده زلخاصه تا شامل وي فطول و افرادو ده زلخاصه که هر وقت که اغا موجود بی لکه کتابت بالقوه ده فاره انسان او انسان خاصه ده او طول و ته أفراد تا افرادو انسان تا کتابت بالقوا شامل هر سری کدا طاقت شتره چې دی او خاصه غیر شامل دته وای چې ټول افراد د ځل خاصیت شامل نوي لکه کتابت بالفعل لپاره د انسان کتابت بالفعل لپاره د انسان دا هر انسان کاتب نه ده هغه انسان وکاتب چې قلم را واخلو لیکل شروع کی دلته د خاصینه مراد خاصه غیر شامله ده یا دویم جواب ده چې زمنګ د خاصینه مراد مطلق خاصه مراده ده ک شاملوي او ک غیر شاملوي سوال ورې چې تو خو منخواوا دولو لا بعضې دخواوا د اسم نه دخول د لام دی یعنی علی پلام به په اسم نهلاو په بل باندې نه داخلېي خاصه ده که نه چېلی پلام به د اسم نهوا په بل باندې حال دا د چې په پیل باندې هم لام داخلي لکه لاې امر شو او لاې تکې چې په پهلمن داخلي کې نه اخلي جواب وکي کی... زمنګ مراد د لام نه لامې تعریفي ده څه ده لامې تعریفي لامې تعریفي خاصه دې دا ده نه امر نه لامې تاکید په پهلمن داخلي کې بې داسې سوال وردیږي مسن ابراهيم له دسه ولو نو ويل چې ومن خوازه دخول الالف واللام التعريف چې د خوازو د اسم دخول د الف لام التعريف دي الف لام داله به ذکر کړو جواب ده چې فعلې د تعریف کې اختلاف ده فعلې د تعریف کې اختلاف ده علقه تعریف شه ده پني د سیبوي باندې علګه تعريف لاندې لاندې فقط خدا حمزه په اول کې علي په اول کې راوړل شي دي د پار د دې ابتداء پسا کینراني شي په دې ځا په سرحماني شي ځکه اې د ساکن مانه محاله کی ده جذب ساکن مانه محاله او لکه څنګه چې ساکن دي نو دا د اوبتداب به ساکن د وجنا حمزه سره راولل شي دا خبره مان تاسو دوم مذهب د خلیل له خلیل وای چې الف او لام دوړه الی تعریف ده علیف اولامه لکه لفظ ده حل چه ده فارد استفحام ده نالتا لفظ ده دو حرف ده چی ده؟ دو حرف ده. او دوارد فارد استفحام ده دقره انگی علیف لام دوارد حرف با دفارد تاریفی او درم مذهبه د مبارد ده مبارد دوائی چه صرف حمزه ده پار ده ده صرف؟ لکه سنگه چه حمزه ده پار ده استفهام راز دقرانگه حمزه ده پار ده؟ تاریف ده تاریف ده دلتی علی فلان بیرا اوڑی دیو سره؟ علی فلان چه خاصه دی سم کرده دلده؟ دل د فر چه فرق را ما بین د همزه تعریف و دا همزی دا همزی نی. نی. او د همزه استفهام کی چه همزه سی هم سره اطلام نه همزه نه او چه که ما همزه د است تعریف ده هغه سره سره اطلام برازی صرف د فرق ول جمع نموس انفرهمه الله په نسبان چون کی مذهب مختار عقد سیبه و موسانی برایمالله پانیز باندی؟ مذب مختار مذب مختار اگه در سیباوی مذبو نموسانی ومین خواسی دخول اللهم بیو نیو خوب که اشاره شله اختیار در مذب در سیباویتا او دویم با اشاره شله اختلاب تا همه عبیره پسلاخ پویشو که سوالو که؟ سوال داده چه سنگ لام ده پارد خاصه ده اسم ده پارد تاریف راجی سنگ لام ده پارد تاریف راجی نو دغس مم هم ده پارد تاریف راجی مم هم ده پارد تاریف راجی لکه پده قول اللہ نبیل السلام کې چه لیس من البری اسیام فیم سفر ليس من البر اصيام في السفر اصل کې تاسو د من البر اسيام في السفر نه مم رحمه الله ولې ذکر نکره جواب دا غینه دادې چې تعریفی خو ذکر نکړه دوجدا عدم شهرت نه دوجده عدم شهرت نه یاده دیو جنا چې دا یو لغت نادره ده یو نادر لغتو نه ذکرینک یاد دیو جنا چې مم داخله فلم کې من څه ده داخله فلم یعنی مم بدل راغله ده فلم او سمو یانو دا خبر از دکې په زمن د سوال کې وکي پرزیمند سوال پرزیمند سوال کې وکړه چې دا سيزونه الف لام داول خاصه د اسم منځر دی خاصه د اسم منځر دی په فعل او په حرف باندې ون داخليږي فلم نه کنه نه کنه تر بار بار دا کنه چې ښه چې علامات د یو الف لام دي کنه په فعلونه داخليږي په حرفونه داخليږي دغه جواب کوي چې چون کې الف لام وزن شوی دی لپاره تعین د معنا مستقله لام وزن شوی دی لپاره تعین د معنا مستقله کانه چې لغظه د معنی, ده معنی؟ مطابقی بانده. مطابقی بانده. ده؟ دلالت کوي په اعتبار د معنا مطابقي بنده دبر معنا مطابقي نو حرف چې کم دی اغا دلالت نکوي دلالت نکوي اجبار دم مستقبل المهمیت باندې یعنی په حرب کې استقلال نشته په حرب کې او دلالت کوي په معنا باندې اندې استقلال بالمفهومیت شته ده خو چون کې معنا مطابقې به فعل مطابقې ده بلکه معنات الزمونی د فعل مستقیله ده خلیه کنه نه؟ نو ده ده وجه نه الیفلام اسم من داخلی فعل بحر دا دا. دا و بحرف بانگو؟ نه داخلی یا دو موجه ده ده الیفلام تاریفی و ده شویدی ده د تعین ده ذاته ده فارده؟ تعین ده او فعل او حرف زوات نه دي په لو حرفه زوات ندی پس متعین شو دخول د لامه تعریفی په اسن باندې متعین شو دخول د لامه تعریفی په اسن معنی کتاب په ځمنداخې اسن داخليږي په پیل او په هر باندې باندې داخليږي نو من خواصه دخول لامه تر د دخول لامه پر سبق شو سبب إن شاء الله والجرق وايوه